Сцена четверта. Зала в домі Капулеті. Входять сеньора Капулеті і мамка. Сеньора Капулеті. Візьми ключі і прянощів додай, мамка. Айви, ви і фініки солодке солодки просять. Входить Капулеті. Капулеті. Ну, швидше, швидше, швидше. Другі півні. Вже вибив дзвін на вежі три години. Голубко, Анжеліко, доглядай, щоб печиво бува не підгоріло, та не шкодуй припасів. Мамка. Годі вже, ідіть, ідіть. Горшки – то бабське діло. Лягайте вже. Заслабнете на ранок, якщо не спатимете цілу ніч. Капулеті. Ова, доводилось мені частенько не спать ночей задля речей пустих, а ще ніколи я не слабував. Сеньора Капулеті. О, так, ти був колись гульвіса добрий, любив ночами полювати мишей. Тепер же я не спатиму ночей для того, щоб ти спав ночами. Сеньора Капулеті і мамка виходять. Капулеті. Ох, ревнощі, ох, ревнощі, стривай. Гей, хлопче, що несеш? Входять троє чи четверо слуг з рожнами, дровами й кошиками. Перший слуга. «Для кухаря, сеньор, а що? Не знаю». Капулеті. Мерщі, мерщі!» Перший слуга виходить. «Гей, слухай ти, малий, дров принеси сухих. Спитай у П'єтро, він знає, де вони». Другий слуга. «Я знаю і сам, на плечах маю голову, сеньоре. Сухі ми дрова знайдемо і без П'єтро». Виходить капулеті. «Хороша відповідь, веселий чорт». «Ох, ти байстря! Ай справді, мабуть, маєш на плечах дерев'яну головешку! Мій Боже, вже світає! Скоро граф прибуде з музикантами до нас!» Так він сказав. Музика за сценою. Я чую, він вже близько. «Гей, мамко! Гей, дружино! Де ви там?» Входить мамка. «Біжи, збуди і прибери Джульєту, а я піду зустрінути Паріса». Тим часом побалакую. Хучі, та не борись, жених уже прибув. Ну, швидше, чуєш?» Виходять. Сцена п'ята. Спальня Джулієте. Входить мамка. Мамка. «Сеньоро, сеньоро, о, Джулієто! Ягняточко, як довго бідна спить! Голубонько, прокинься! Наречена! Ні слова!» Серденько, ти наперед, мабуть, поспать за цілий тиждень хочеш. Воно-то й добре, адже гра в Паріз Ночі і вдень не дасть тобі спочинку. Ручуся я, хай Бог простить мені за це, Та й міцно ж, як вона заснула, збудити ж мушу. Встань, босиньорино, бо як застане гра в тебе в постелі, По-своєму розбудить, тож гляди. Що? Вже прибралася? І знов лягла Сеньоро, гей, вставай же, сеньорино О, Боже, милий, поможіть Померла Вона, що я родилася на світ Дать аквавіти Ах, сеньор, сеньоро Входить сеньора Капулеті Сеньора Капулеті Що тут за гам? Мамка О, нещасний день Сеньора Капулеті Що сталося? Мамка О, лишенько, погляньте Сеньора Капулеті Ох, Боже, донечко, життя моє, прокинься, глянь, Бо умру з тобою разом. Рятуйте, поможіть, входить Капулетті. Капулетті, ведіть Джульєту, наречений тут, мамка. Вона умерла, не жива, о, горе, сеньора Капулетті. О, Боже, милий, вмерла, вмерла, вмерла, Капулетті. Що? Дай же глянути. Рятуй нас, Боже, вона холодна Кров спинилась в жилах Заклякли всі суглоби Вже давно її уста покинуло життя Убила люта смерть її раптово Як убива мороз дочасний квітку Найкращу квітку із усіх квіток Будь проклятий цей час О горе, горе, мамка День нещасливий, сеньора Каполеті О скорбний час, Каполеті Смерть, що взяла її, щоб на рікав'я язик зв'язала і мову відняла. Входять брат Лоренцо і Паріс із музикантами. Брат Лоренцо. Готова йти до церкви наречено? Капулеті. Готова йти, щоб більше не вернутися. До Паріса. О, сину, знай, напередодні шлюбу з твоєю молодою спала смерть. Глянь, ось лежить вона. Розкішна квітка, з якої нагла смерть зірвала цвіт. Мій зять тепер – смерть, а водночас і спадкоємець. Тож і я помру, життя й добро, я все покину смерть. Паріз. Як довго ранку я цього чекав, і як жахливо він мене зустрічає. Сеньора Капулеті. Ненависний, проклятий, день страшний. О, це найтяжчий, найстрашніший день, Якого у одвічній мандруванні не бачив На шляху моєму час. Одна, одна дочка моя єдина, Одна єдина радість і утіха, І ту жорстока відібрала смерть. Мамка. О, горе, день гіркий, гіркий, гіркий, нещасний, найсумніший день гіркий, Якого я не бачила ніколи. О, день, о, день, о, день, о, день, Проклятий день, чорнішого і на світі не бувало. О день гіркий, о день гіркий. Паріз, одурений, розлючений, убитий, О люта смерти, одурила ти, Жорстока смерти, вбила ти мене. Любов моя, життя, о ні, о ні, Ні, не життя, любов мою убиту. Капулет, зневажений, з безчести, убитий, пошарпаний і змучений у край, скорботний час, ти прийшов сюди для того, щоб убити наше свято? о доню люба, ні, душа моя, а не дочка. Ти мертва, мертва, горе, дочка моя померла, разом з нею навік померли радощі мої. Брат Лоренцо, соромтесь досить, сльози і вітчи Розпуки не загоять. Вам і небу належала ця дівчина прекрасна. Тепер же всю її забрало небо. Але для неї краще. Не змогли ви від смерті уберегти свою частину, а небеса уберегли свою і вічне їй життя подарували. Ви мріяли її піднести в світі, хотіли до небес її підняти. Чого ж ви плачете, коли її тепер піднесено над хмари в небо? О, не гаразд ви любите дочку, коли шалієте, що добре їй. Не та щаслива, що в заміжжі довго, а та, що рано вмерла у заміжжі. Утріте ж сльози, як то годиться, їй тіло розмарином уквічайте, в убрання, що найкраще приберіть, і віднесіть її до церкви. Хоч слабка природа, а бува ридає, тверезий розум в нас перемагає». Полеті. Збирались на весіллі ми гуляти, а будем чорний похорон справляти. І музика обернеться на подзвін, на поминки печальні, шлюбна учта, на панахиду радісні пісні. Вінчальний же вінок укриє трупа, і все обернеться на протилежне. Брат Лоренцо, ідіть, сеньоре, ви, сеньоро, з ним. Ви теж ідіть, Париси, і готуйтесь. Небіщицю прекрасно провести Карають небеса за гріх Бог з вами Не гнівайте ж їх зайвими сльозами Капулетті Сеньора Капулетті Паріс та брат Лоренцо Виходять Перший музикант Що ж, заховать дудки і забиратись? Мамка Ну звісно, люди добрі Заховайте, ви ж бачите Яке тут стало слиху Виходить Перший музикант Та хоч і лихо, а платити треба Входить П'єтро П'етро. Музиканти, о музиканти, заграйте радість серця Радість серця Якщо хочете, щоб я зостався живий Заграйте мені радість серця Перший музикант Чому радість серця? П'єтро О музиканти, бо моє серце само грає «Ах, серце, ти повне печалі! О, заграйте ж мені якоїсь веселої, тужливої, Щоб потішити мене!» Перший музикант «Ніякої пісні не буде! Не такий зараз час, не до пісень!» П'єтро «Не хочете?» Перший музикант «Ні» П'єтро «Ну, то я вам добре заплачу!» Перший музикант «Чим же ви нам заплатите?» П'етро, «Не гріш ми, звичайно!» Я вам своєї пісеньки заспіваю, до дарики, до дарі. Перший музикант. І я тобі заспіваю, блюдолизе, П'єтру, дивись, як лизну тебе по мідоре ножем, то вмиєшся червоною юшкою. Зрозумів перший музикант. Стережись, бо зроблю з тебе не фа, а фе, другий музикант. Будьте ласкаві, сховайте ваш гострий кинжал і витягніть ваш гострий розум П'єто, ну, стережіться, я витягну мій гострий розум і заріжу вас без ножа Відповідайте мені, як то личить розумним людям Коли пекельні в грудях муки і мрію чарівної жаль, то музики лише срібні звуки Чого срібні звуки? Чого музики срібні звуки? «Що скажете ви на це, Сімоне Смечок?» Перший музикант «Чому, сеньоре?» «А тому, мабуть, що срібло приємно дзвонить? П'єтро «Непогано, ну а ви що скажете?» Гу -гу гудок Другий музикант «Я скажу тому, срібні звуки, що музиканти грають за срібло» П'єтро «Теж непогано, а що скажете ви?» Джемсе Горлань, третій музикант Далебі, не знаю, що й сказати П'єтро, о, прошу ласкаво пробачте мені, адже ви тільки співаєте Ну, то я відповім за вас Музики – срібні звуки, тому що таким музикантам, як ви, рідко платять за музику золотом То музики – лише срібні звуки, полегшують мою печаль Виходить перший музикант. Ото в'їдливий бестія, як чума. Другий музикант. Ану його, плюнь на нього, Джеку. Зайдімо, почекаємо, доки повернуться з похорону і зостанемось пообідати. Виходять. Дія п'ята. Сцена перша. Мантує вулиця. Входить Ромео. Ромео. Як можна вірити облесним снам, то сни мої мені віщують радість, У грудях, ніби цар на троні, серце, і дух якийсь на крилах ясних дум Весь день мене підносить легко вгору. Приснилася мені моя дружина, немов мов умер я, і вона прийшла. О, дивний сон, в якому мертвий мислить. Мене, поцілувавши палко в губи, мені вдихнула враз нове життя, і я ожив. І був я імператор. Яке ж солодкий справді ти кохання, якщо лиш тінь твоя велике щастя. Входить Балтазар. Звістки з Верони. Що там, Балтазари? Листи привіз ти від чинця святого? Моя дружина і батько мій здорові? Ну... Як Джул'єта? Вдруге я питаю. Як добре їй, лихого будь не може. Балтазар. О, добре їй, лихого будь не може. Джул'єтти плоть в гробниці Капулетті. Душа між ангелів уже витає. Я бачив сам, як в склеп її несли, і поскакав, щоб сповістити вас. Простіть мені за звістку нещасливу. Я виконав, сеньоре, ваш наказ. Ромео, то он як? Зорі кидає вам виклик. Ти знаєш, де живу я. Принеси, мерщі, мені паперу та чорнила, і коней роздобуть, Вночі я їду. Балтазар, благаю вас, сеньори, заспокойтесь. У вас палають очі, й ви бліді. Віщує це нещастя. Ромео, о, мовчи, це так тобі здалось. Облиш мене. Зробив все так, як я тобі сказав, то відчинця листів мені немає?» «Балтазар, немає, мій сеньора!» «Ромео, все одно, іди мерщій, найми скоріше коней, я зараз теж прийду, не заберюсь!» «Балтазар виходить, з тобою ляжу нині я вночі, моя Джулієто, засіб лиш знайти!» «Яке ж ти винахідливе нещастя!» Порадником стає в очаї зло. Аптекаря згадав я, тут живе він десь поблизу, його недавно бачив. Обірваний, з нахмуреним чолом, він трави лікарські все розбирав. Такий худий, такий голодний. Мабуть, жорстокі злидні бідного сушили. В його халупі висить черепаха і алігатор напханий, і шкури потворних риб. А на полицях в ряд порожніх скриньок В нього склад нужденний Горшки зелені з глини, пляшечки Насіння плісняве, мотузок рештки Сухі троянди, весь убогий скарб Весь жалюгідний мотлух на показ Помітивши ті злидні, я подумав Коли б отрути, хто здобуть хотів Хоч вмантої за цей карають смертю то тут живе такий шахрай злиденний, що не злякається її продати. Ця думка попередила біду. Так, цей злидар продасть мені отруту. Пригадую, його халупа тут. Та ж нині свято, замкнено крапницю. Агей, аптекарю! Входить аптекар. Аптекар. Чого вам треба? Ромео. Айди сюди. Ти бідний, бачу я. Бери. Ось маєш сорок тут дукатів, за них отрути дай мені такої, щоб враз вона по жилах потекла. І той, хто житт, стомився, мертвий впав, і дух його вмить вирвався з грудей. Так люто і так швидко, наче порох, що рветься з жерла грізної гармати. Аптекар, я маю зілля згубного чималу. Та закон кара на смерть усякого, хто продає трутизну, Ромео. Та ж змучений ти злиднями украй, однак боїшся вмерти? Бачу я, що з голоду запали в тебе щоки, ну дігай скорбота дивляться з очей. Тобі зневага й злидні горблять спину, цей світ не друг тобі, не друг закон». Цей світ такого не створив закону, щоб допоміг тобі розбагатіти. Тож, злидні кинь, поруш закон. Бери. Аптекар. Погоджуються злидні, а не я. Ромео. І не тобі плачу я, але злидням. Аптекар. Цей порошок змішайте з рідиною і випийте. Хай буде сил у вас на двадцятьох. Сконаєте за мить. Ромео, ось золото твоє, страшна отрута душі втіху, В цім мерзеннім світі воно убивств жорстоких більше чинить, Ніж ця нікчемна бовтанка твоя, яку ти так боїшся продавати. Не ти, а я тобі продав отруту. Купи собі харчів і відгодуйся. Тебе ж, мій порятунку чарівний, склеп. «До Джул'єти я візьму з тобою, і там лише скористаюся тобою». Виходить. Сцена друга. Верона, Келія, брата Лоренцо. Входить брат Джованні. Брат Джованні. «О, францисканцю, любий брат мій!» Входить брат Лоренцо. Брат Лоренцо. «Це брат Джованні?» Ти вже повернувся із мантуї? Вітаю. І як Ромео? Що він сказав? Чи він до мене пише? Давай мерщій листа. Брат Джованні. З собою в путь хотів я взяти одного ченця із францисканців, тільки ж не застав. Відвідував він тут у місті хворих. Коли ж знайшов його, то нас обох не випустила варта з карантину. Замкнула двері і печать наклала, підозріваючи, що ми були в такому домі, де чума лютує. То я й не міг до менту добитись. Брат Лоренц. А хто ж одвіз мого листа Ромео? Брат Джованні. Листа послать не зміг я. Ось цей лист. Я навіть посланця не зміг знайти для того, щоб тобі назад вернути. Так налякала всіх зараза люта. Брат Лоренцо. Фатальний збіг. Я братством присягаю. С той лист, то не дрібничка. Зміст його аж надто був важливий. І затримка загрожує великою бідою. Іди ж, мій брате, роздобудь мені залізний лом і принеси його скоріш до келії. Брат Джованні. Я зараз, брате, виходить. Брат Лоренцо. Тепер я мушу сам іти у склеп, за три години має стати Джульєта. Вона мені ніколи не пробачить, що я не встиг Ромео сповістити. Та знову в манту я напишу, її ж у келії переховаю, аж доки сам Ромео не прибуде. О, бідний труп живий в притулку мертвих. Виходить. Сцена третя кладовище, склеп родини Капулетті. Входять Паріс та його паж, який несе квіти і смолоскип. Паріс. Дай, хлопче, смолоскип і відійди. Ні, погаси. Нехай мене не бачать. Ляж там під тисами і чуйним вухом припавши до землі, уважно слухай, на кладовищі чутно кожний крок. Земля бо тут всередині порожня. Покопана могилами хистка. Ледь ступить хто відразу відгукнеться. Як щось почуєш свисне голосніше, я знатиму, що хтось іде до склепу. Дай квіти і роби, як я звелів. Паш, убік, як страшно тут, самому серед мертвих, навколо домовини, але зважусь, відходить. Паріс. Я шлюбне ложе квітами укрию, солодка квітко. Постіль із граніту водою запашною я омию, Або сльозами окроплю ці плити. Щоночі буду вражений журбою носити квіти й плакать над тобою. Хлопець свище. Знак подає слуга, там хтось іде. Чия нога ступає тут проклята й перебива мені обряд любовний. Із смолоскипом? Ніч, сховай мене, ховається. Входять Ромео і Балтазар зі смолоскипом, ломом, заступом тощо. Ромео, дай заступа мені залізний лом, візьми цього листа і завтра вранці віддай моєму батькові його. Дай смолоскип, глядиш під страхом смерті, щоб не побачив ти і щоб не чув. До мене не підходь і не втручайся, в це ложе смерті хочу я спуститись, щоб глянуть ще раз на мою дружину, а головне, щоб зняти в неї з пальця коштовний перстень. Перстень той потрібен мені задля важливої мети, тепер іди звідсіль, але гляди. Якщо насмілишся ти повернутися і підглядати, що буду я робити, клянусь. Я розірву тебе на шмаття І члени всі твої розсію тут На цвинтарі голодному Бо зараз Це ніч і замір мій І дикі, і люті Вони лютіші, ніж голодний тигр Вони грізніші, ніж бурхливе море Балтазар Я йду, сеньоре, турбувати не стану Ромео І будеш другом, ось візьми собі Живи, бувай щасливий І прощай Балтазар убік. Я все ж сховаюсь, мене лякає цей погляд дикий, зло він замишляє. Відходить. Ромео, огидна пащу, ти утробу смерті, пожерла що найкращий дар землі, є щелипи гнилі твої розкрию, розбиває двері до склепу, і силою новий напхаю корм. Паріс, як. Тут вигнанець той зарозумілий, о той Монтекі, що убив кузена коханої моєї. Горе це, як думають, звело її в могилу. Це він прийшов знущатися з мерців? Схоплю його, виходить наперед. Спини, з Монтекі, стій покинь гнебну і гидку роботу. Невже й по смерті помста ще живе? Злочинцю підлий, мусиш ти скоритись. Ходім, ти уарештований І вмреш Ромео, а вже ж умру Того сюди й прийшов я Юначе добрий мій О, не дратуй безумного Який удався в розпач Тікай, тікай звідси, Облиш мене, згадай Хоч про померлих Хай ця думка про долю Їх злякає і тебе Благаю, не штовхай мене на гріх І ще новий, і не гніви даремно О, йди собі «Клянуся небом, я люблю тебе ще більше, ніж себе. Та ж зброю маю я лиш проти себе. Тікай, хочеш, живи і пам'ятай. Тебе безумний врятував. Прощай». Паріс, «Я зневажаю всі твої закляття і беру тебе як підлого злочинця». «Ромео». «Примусить хочеш? Хлопче, стережись». «Б'ються». «Паш». «О, Боже, б'ються». Я покличу варту, виходить Паріс падає О, смерть моя, як милосердний ти То поклади мене біля Джульєти, Вмирає Ромео Я обіцяю слово честі Гляну йому в обличчя Хто це? Граф Паріс Меркуціо Що казав дорогою слугами Я не слухав Бо тяжко стиснула скорбота серця Здається, він казав, що граф Париж, мав із Джулієтою ось повінчатись. Чи він казав, чи це мені приснилось, чи то, почувши про Джульєту, я втратив розум, марити почав. О, дай мені, дай руку, бо й тебе зі мною вписано в скорботну книгу лихої долі на одній сторінці. Я покладу тебе в могилу пишну, в могилу – ні. О, ні, юначе вбити, Та ж тут моя Джульєта спочиває. Її краса страшний, Похмурий склеп на променистий оберта палац. Лежи тут смерть, Тебе ховає мертвий, Кладе паріса в склеп. Буває часто, люди перед смертю стають веселі, А в уяві свідків Це передсмертна блискавка останні. Чи ж це остання блискавка й моя? Моя любове, о, моя дружино, смерть випила твого дихання мед, Та не змогла твоєї вроди взяти. Ти неподолена, рум'янець твій ще на устах, на щоках пломеніє, Ще смерті стяг блідий не тріпотить, і ти, тібальте, в савані криваві. Що міг би я для тебе більш зробити, ніж те, щоб ця ж таки рука, якою завчасно взято молодість твою, так само знищила й твого убивцю? Прости мені, кузени, ох, Джульєту, чому і зараз ти така прекрасна? Подумать можна, що безплотна смерть у тебе закохалась, що якийсь кістяк огидний тут тебе замкнув у темнім склепі для утіх любовних. Боюсь за тебе і залишусь тому з тобою тут. Ніколи я не вийду з цього похмурого палацу ночі. Тут, тут зостанусь я із робаками, служницями твоїми. О, тепер знайду я тут для себе вічний спокій і скину гніт моїх зловісних зір з замученої, стомленої плоті. Милуйтесь, очі, це в останній раз, ви руки пригорніть її в останнє. А ви, уста мої, дихання браму, Скріпіть навік священним поцілунком До вічну спілку зі скупою смертю. Сюди, мій поводатарю гіркий, Лихий, стерничий, очей духу лютий, Розбий об скелі мій нещасний човен, За тебе п'ю моя любов. П'є. О, чесний аптекарю, швидка твоя отрута, Отак От я з поцілунком умираю. Падає. З другого боку кладовища входить брат Лоренцо з ліхтарем, ломом і заступом. Брат Лоренцо. Святий, Франциску, поможи мені. Вже стільки раз моєї старичі ноги спіткнулись об могили цієї ночі. Хто тут? Балтазар, виходячи наперед. Це друг, який вас добре знає. Брат Лоренцо. «Спаси вас, Боже, друже мій, скажіть, що то за смолоскип, що марно світить для робаків та черепів безоких?» «Здається, то у склепі Капулетті», Балтазар. «Так, отче присвятий, і там також господар мій, ваш друг», брат Лоренцо. «Який?» Балтазар. «Ромео». «Брат Лоренцо. Він там давно?» Балтазар. «Вже, мабуть, з півгодини». Брат Лоренцо, ходім зі мною в склеп, Балтазар. Не смію, отче, господар мій не знає, що я тут, і він мені грозив страшною смертю, якщо за ним я стежити зостанусь, брат Лоренцо.